4. Nå hadde Adam omgang med sin hustru Eva, og hun ble gravid. Etter en tid fødte hun Kain og sa, «Jeg har frambrakt en man med Jehovas hjelp». Senere fødte hun igjen, nemlig hans bror Abel. Og Abel ble savigheter, men Kain ble jordyrker. Och da det var gått en tid, hentet det at Kain begynte å fram noen av jordens frukter som en offergave til Jehova. Men Abel på sin side bar frem noen av de førsteføtte i sin jord, ja, deres fettstykker. Mens Jehova så med velvilje på Abel og hans offergave, så han ikke med velvilje på Kain og hans offergave. Og Kain ble opptent av stor vrede, og han begynte å styre ned for sig. Da sa Jehova til Kain, «Hvorfor er du opptent av rede, og hvorfor styrer du ned for dig? «Hvis du begynner å gjøre det gode, vil det ikke da finnes sted en oppløftelse. Men hvis du ikke begynner å gjøre det gode, da ligger synden på lure inngangen, og til deg står dens atro. Og kommer du for din del til å få herredømme over den?» Etter dette sa Kain til sin bror Abel, «La oss gå ut på marken.» Så skjedde det, mens de var ute på marken, at Kain gikk løs på sin bror Abel og drepte ham. Senere sa Jehova til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Og han sa, «Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter?» Da sa han, «Hva har du gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden. Og nå er du forbannet og forvist fra jorden, som har åpnet sin munn for å ta imot din brors blod fra din hånd.» Når du dyrker jorden, vil den ikke gi dig sin kraft tilbake. En omstreifer og en flyktning kommer du til å bli på jorden. Da sa Kain til Jehova. Straffen for min misgjerning er så stor at jeg ikke kan bære den. Se, på denne dag driver du mig i virkeligheten bort fra jordens overflate, og jeg kommer til å være skjult for ditt ansikt, og jeg må bli en omstreifer og en flyktning på jorden.» og den som finner meg kommer sikkert til å drepe meg. Da sa Jehova til ham, Derfor skal den som dreper Kain lide hevne sju ganger. Dermed satte Jehova opp et tegn for Kain, for at ingen som fant ham skulle slå ham i hjel. Så gikk Kain bort fra Jehovas ansikt, og bosatte seg i flyktningland øst for Eden. Senere hadde Kain omgang med sin hustru, og hun ble gravid og født Hanok. Så gikk han i gang med å bygge en by, og ga byen navn etter navnet på sin sønn Hanok. Senere fikk Hanok sønnen Irad, og Irad ble far til mehu og Mehu-Jail ble far til Methus-Jail, og Methus-Jail ble far til Lamek. Og Lamek tok seg siden to hustruer. Den førstes navn var Ada, og den andre navn var Silla. Med tiden fødte Ada sønnen Jabal. Han ble stamfar til dem som bor i telt og har buskap. Og hans brors navn var Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og pipe. Og Silla på sin side fødte Tubalkain, som smidde alle slags redskaper av kobber og jern. Og Tubal-Kains søster var Naama. Da diktet Lamek disse ord for sin hustruer Ada, oscilla Hör min röst, dere Lameks hustror. Lytt til det jag säger. En man har redreppt för att ha gitt givit mig sår. Jag en ung man fra git mig et slag. Vis Kain skall hävnas 7 gånger, så skal Lamek hevnes 77 gånger. Så hade Adam igen omgång med sin hustru. Och där efter en sönn och gav ham namnet Seth, för somen sa Gud har innsatt en annen ett for meg i Abels sted, fordi Kain drepte ham. så sett fikk en sønn, og han ga ham så navnet Enosh. På den tiden begynte en å påkalle Jehovas navn.